Вечера социалните мрежи разпространиха потвърдена информация, че българин доброволец в украинската армия е загинал по време на бойни действия. Имато на този българин, който отива да помага с оръжие на армията на народа жертва на руската агресия е Светослав Славков. А тялото на загиналия в Украина български доброволец още на бойното поле научи Оф Нюс от негови близки. И тази нощ в Украина имаше руски атаки, подаръкът в кавички, пращан от Русия на Суверенна Украина за коледните и новогодишните празници в продължение на 5 дена от 29 декември до 2 януари беше серия от ракетни. Удари, удари с дронове срещу мирни жители на Украина и гражданска инфраструктура. След малко се надявам да имаме връзка пряко от Харков с Петър Танев, българин с руски происход, половин българин, половин руснак, който обаче е несъгласен с политиката на Кремъл и с войната, която Русия води срещу Украина и украинците. Преди това обаче един детайл свързан с близката история. Днес се навършват 5 години от подписването през, 19, през 2019 година от Вселенския патриарх Вартоломей на така наречения Томос, декрет, който признава независимостта на православната църква на Украина. С този документ се формализира независимостта на украинската православна църква от руската православна църква, към която тя е обвързана от 1686 година. Стъпката обтяга отношенията с руската православна Църква, която прекъсва общението си с Вселенската патриаршия. Припомням, че преди две седмици, в края на 2023, за първи път официално Украина отбеляза Рождество Христово на 25 декември, както е според Юлянския календар и както се празнува в повечето от християнските църкви в Европа. Добър ден, казвам така, на Горан Благоев, колега-журналист, който добре познава църковните процеси. Добърден здравейте и на адмирации за вашата позиция. Безпристрастно отразявате тази проблематика. Благодаря ви. Аз ви потърсих, за да видим каква е ролята на Вселенската патриаршия и дали Българската православна църква намира точното си място и осъзнава църковния си дълг към църкви, които отърсаха автокефалия, като тази в Северна Македония и тази в Украина. Отговорът ми на втората част от вашия въпрос е, не българската православна църква не е осъзнала своят дълг, няма и да го осъзнае, както се вижда да помага, да протяга ръка на църкви, които са в нужда и които са в каноничното си право да бъдат независими. Надявам се, ще ни остане време да развием темата за Македонската църква, която, за съжаление, българската провали и под влияние. Що се отнася до първата част на въпроса ви? Какво прави Вселенския патриарх? Вселенският патриарх прави това, което от векове е част от правомощията на предстоятеля на тази църква, именно правото на апелация, т.е. когато има спор сред поместните църкви, те да се обръщат към него и това е право, което е векове назад, право, което разбира се през 20 век, руската църква, като църквата, която претендира да е с най-многочислено пасто, почва да а, успорва, разбира се, противно на каноните, противно на църковните правила, които пак да почетая са а, отстоявани и са изработвани в течение на столетия и са валидни за целия православен свят. тоест Селемския патриарх не е направил нищо противоканонично, давайки а, автокефалия на Украинската а, Православна църква. Проблема е българската църква защо пет години а, не направи нищо за да установи а, контакти с Украинската Православна църква, тъй като въпросът е не само от точка на реакцията на нашата църква да бъде част от православния свят и единството на православния свят, тъй като по-голямата част от православните църкви признаха този акт на Вселенския патриарх и признават и църковна иерархия в Украина, независимо от Московската патриархия, нашата църква продължава да се държи за Украинската православна църква към Московската патриаршия, което, както казах, от една страна продължава да изолира от единството на православния свят. От друга страна, грубо влиза в противоречие с националните ни интереси, защото в диоцеза на църквата в Украина, независимо дали тя е все още под руски диктат или е в независимата църква, има паство, което е с български происход. Тоест, признавайки независимо украинска църква, българската патриача можеше да намери мост към безрабските българи, които до сега не се ползваха с някакъв особен статут в рамките на Украинската православна църква към руската патриача. И тук искам да припомня много печалния факт от честването, мисля на 150-та годишнина, от освещаването на голямата българска църква в Болград, Преображение Господне, когато всъщност това честване беше цяло под руски знак и изобщо не се изтъкна приносът на бесарабските българи сами да построят този, може би, най-голям православен храм в Бесарабия. Просто българското начало на този храм, потъна българския митрополит, пратеник на Синода, беше един от многото гости. Иначе казано, руската патриарша ни третира точно като някаква там за задунайска епархия, благодарение и на поведението на нашата православна църква. Сега аз да допълня фактологично, че малко след като Вселенския патриарх признава декрета за независимостта на Украинската православна църква, още същата година през октомври 2019 Светия синот на Гръцката православна църква признава автокефалията на Украинската православна църква. И а, тук е мястото да цитирам професор доктор Дилян Николчев, който а, връща картинката, лентата малко назад, за да обясни какво всъщност прави Българската православна църква, цитирам Българската православна църква изпадна в известна безтегловност в православното пространство още през 2016 по време на Критския всеправославен събор, в който не участвахме. Тактиката на изчакването какво ще каже Москва, породи една негативна тенденция, която си има своя стара инерция и след края на този цитат да попитам Горан Благоев допустимо ли е сравнение с с автокефалията на православната църква в северна Македония и това, което българската православна църква направи или не направи по отношение на тази автокефалия? Допустимо е сравнението Първо да се върна думите на професор Николчев. Много точно отразяват а, ситуацията. Сами аз това се опитах да ви кажа в началото на нашия разговор, че Българската църква наистина изпада в небестегловност, а в тотална руска зависимост, защото неотиването на Всеправославния събор на остров Крит през 2016 година беше под руски диктати. За съжаление, ние първи поведохме четата на руско-зависимите църкви, които бойкотираха събора и според така, мой анализ точно този бойкот на събора, свикан от Селенския патриарх, ни изяде главата, образно казано, за автокефалията на Македонската православна църква, защото само година и нещо след на българския бойкот на Сеправославния събор Македонската архиепископия се обърна към българската. Помните с едно историческо писмо, че са готови да ни признаят за църква а, майка. Сега не коментираме детайли и мотиви. Факт е исторически, че македонците признават майка църква, българската патриарша. От тук не българската църква, ако имаше авторитет, ако имаше позиции пред вселенския патриарх, според мен много добре можеше да си изиграе своите карти и в крайна сметка да се стигне до там българската църква да бъде а, локомотива, двигателя. На признаването на Македонската автокефалия, каквото спор няма от чисто към лична гледна точка, трябва да има независима Македонска църква. Въпросът е, че по време на тези преговори, които плахо започнаха и бързо свършиха, българската църква не можа да отстои своята позиция. И в крайна сметка, какво се оказа, българската църква беше превърната в едно мюре, сама си се превърна в мюре, което подплаши православния свят. И факт е, че вече имаме призната Македонска църква, полупризната от сръбската патриаршия като нейна църква дъщеря. Точно което, това... разбирате ли, тотално а, вреди на българския национален интерес и не само. Той е в тотален разрез с историческата истина, защото архиепископията, архиепископията на Охрид, чийто а, наследник претендира да е днешната македонска църква, изрично се знае, че това е на цяла България. Тези мотиви нашата църква може да изтъкне пред целия православен свят, само че нашата църква, за съжаление, уви, няма нито авторитета, нито богословската компетентност да стори това. И както виждате, пет години след украинската автокефалия, ние продължаваме да не признаваме независима а, украинска църква, продължаваме да си правим глушки, има ли или няма независима македонска църква, и което е не по-малко страшното. Отглед на точка на християнския морал спомнете си скоро ще станат на 24 февруари две години от чудовищната руско, руска агресия в Украина. Спомнете си десетките румънски свещеници, които заедно с други хуманитарни организации чакаха бежанците на румънско-украинската граница. Колко български свещеници имаше на българо- румънската граница да посрещат украински беженци? Ей, да, отворен, отворен въпрос. А, само една, едно допълнение към а, темата за македонската не Зависима автокефална църква. Излиза ли? Правилно ли разбирам, моля ви за кратък отговор, да или не, че на практика с това изчакване или с тази некатегоричност, българската православна църква подарява на сръбската църква инициативата по признаването, а пък ние после се чудим, защо е толкова силно сръбското влияние в съседна Северна Македония. Точно така, да. да така да, излиза. Категорично, да. Аз ви благодаря за тези исторически бележки и припомняния. Пак ще кажа, повод е пет години от подписването от страна на Вселенския патриарх Вартоломей на декрета, който признава независимостта на Православната църква на Украина Разговор с Горан Благоев.